بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَةً الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير Göylərdəkilərin və yerdəkilərin hamısının sahibi olan Allah'a həmd olsun. Axirətdə də həmd ona məxsusdur. O müdrikdir, xəbərdardır. Ya'lemu ma yalju fil-ardı və ma yakhrucu minhā və ma yanzilu minas-samā'i və ma ya'ruju fihā. <الْغَفُور> o, yerə gireni də, oradan çıxanı da, göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir. O, rəhimlidir, bağışlayandır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَةِ Qul bələ və rəbbi, lətəətiyənəkum əliməl ghəyb. Ləyəəzb ənhəm əthqəl zərrət fəl-səməvət vələ fəl-ərd, vələ əsqər min thəlik, vələ əkbər illə fəl-kətəb mubin. Şafirlər, O saat bizə gəlməyəcəkdir, dedilər. De ki, xeyr, qeybi bilən Rəbbümə and olsun ki, O, mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın, Yazıda olmasın. Liya <gülüyor> jaziyallazina Bunlar ona görədir ki Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri mükafatlandırsın. Məhz onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز Ayələrimizi quvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə ən pis, ağrılı, acılı əzab gözləyir. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي <الْحَمِيد> verilmiş insanlar Rabbinden sənə nazil edilənin haqq olduğunu onun kudretli tarif halayiq Allah'ın yolunu gösterdiyini görürlər. Ve qala allazina keferu hal nadullukum ala raculin yunbiukum idha muzziqtum kullum muzzaqin dedilər. Çürüyüb parça parça olduqdan sonra Yenidən yaradılacağınızı xəbər verən bir kişini sizə göstərəkmi? Əftara 'alallahi kəziban an bihi cinna, Əcəbə, o Allahın əleyhinə yalan mı quraşdırır? Bəlkə onda divanəlik var. Xeyr. Axirətə inanmayanlar əzaba düçar olacaq. Dərin bir azğınlıq içində qalacaqlar. Əfələm yarəu ilə mə bayn əydihim və mə xulfəhum minə sema vəl-ər İnna sha'na nkhsif bihum al-ardha fi zalika laayatan likulli 'abdin onlar göydə və yerdə qarşılarına və arxalarına baxmırlar mı? Əgər istəsək Onları yerə batırar və yaxud göyün bir parçasını onların başına indirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allaha qaydan hər bir qul üçün ibrət vardır. Və ləqəd ətəyna Dəvud minnə fədlə, yə cibəl əvvibi məhəhu və Və ələn nə ləhul xədid Biz Davuda özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq. Ey dağlar və quşlar! Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyil. Biz dəmiri onun üçün yumşatdıq. Ən-i'məl-səbiqətin və qəddir fiss-sərd və ə'məl-u salihən inni bimə tə'məlunə basir. Sonra buyurduq, geniş zirihlər düzət və halqaları toxuduqda ölçüyə riayət et. Ey Davud ailəsi, yaxşı işlər görün. Mən Haqiqatan da sizin nə etdiyinizi görürəm. Walisulayma nirriha gudurha şahrun w rawahuha şahrun wa asalna lahu aynal qitr w minel cinni men ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbihi w Səhər bir aylıq məsafəni qət edən, gün ortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi də Süleymana ram etdik. Biz onun üçün mis qaynağını sel kimi axıttıq. Rəbbinin izni ilə cinlərin bir qismi onun qabağında işləyirdi. Onlardan kim ki, Süleymana itayət etməyib, Əmrimizdən çıxırdısa, onu cehennəm oduna dükar edirdik. Yəməlunə ləhū mə yəşəəu min məhəribe və teməthilə və jifənin kəlcəvəbi və qudurir rəsiyyət. İəməlunə ləhū məyəşəəu və teməthilə min məhəribe və Cinlər onun üçün istədiyi qəsirlər, heykəllər, oğuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən nəhəng qazanlar düzəldirdilər. Ey Davud nəsli, bu neymətlərə şükredin, qullarımdan şükredən azdır.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 Süleymanın ölümünə hökum verdiyimiz zaman, onun öldüyünü cinlərə ancaq onun əsasını yiyən bir ağac qurdu göstərdi. Süleyman yerə yıxıldıqda, cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzaba məruz qalmazdılar. Ləqəd kənə lisəbə'in fī məskənihim əyəh Cənnətəni ən yəminin və şiməl Külü min rizqi Rabbiküm və şkuru ləh Bəldətun qayyibətun və Rabbun qafur Səba qəbiləsinin yaşadığı yerdə nişanə Biri sağda, digərdə bir solda olan iki baxça var idi Onlara, Rəbbinizin rüzisindən yeyin və ona şükr edin. Budur gözəl diyar və bağışlayan Rəbb deyilmişdir. Fə əğradu, fə əğsəlnə aleyhim sayləl ərimi və bəddəlnəhüm. Və bəddəlnahum bi cennətəhim jannətəyn zawāti əklin xamṭin və əsli və şey'in min sidrin Amma onlar üz döndərdilər Biz də üstlərinə güclü sel göndərdik Onların iki baxçasını acı meyvəli yulğunlu və içində bir az sidra ağacı olan iki bağla əbəz etdik. Vəlikə cazeynəhum bimə kəfəru və hel nucazii illəl görə onları belə cəzalandırdıq. Məyər biz nankordan başqasını cəzalandırarıqmı? əəal nəbəynəhuma bəynən qoləti bəraq nə fi hə quor vaxirat u va qaddar nə fi həsəyir Sifi hələyəliyə əyəmən əmini. Səba qəbiləs ilə bərəkət verdiğimiz məmləkətlər arasında aydın görünən, Bir-birinə yaxın şəhərlər salmış, orada gediş-gəliş yaratmışdıq. Oralarda gecələr və gündüzlər arxayın gəzib dolaşın demişdik. <Sessizlik> İnnə fiy dəlikələ ayətin li kulli sabbərin şəkür Onlar isə, ey Rəbbimiz, səfərlərimizdə dayanacağımız şəhərlər arasındakı məsafəni uzaq et, dedilər və öz-özlərinə zülüm etdilər. Biz onları əfsanələrə çevirib dilə dişə saldıq özlərini də darmadağını etdik. Həqiqətən səbirli və şükür edən hər kəs bundan ibrət alar. Walaqad saddqa alayhim iblisunnahu fattabahu illa fariqam min almu'minin. İblisin onlar barəsindəki ehtimalı doğru çıxdı bir dəstə müəminləndən başqa kalanları onun toruna düştüler. Və mə kâne ləhû aleyhim min sülqənin illə lina'ləmə men yü'minu bil-əkhirəti min men huve minhâ fî şəkk rabbuka alə kulli şeyin hafîz Halbuki o, Bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi deyildir. Biz ancaq axirətə inananla ona şək gətirən kimsələri ayırt etmək üçün şeytana belə bir kürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir. La yamlikuuna mithqala dharratin fis fi'l-ardi wama lahum feehima min shirkin minhum deki Allahdan başqa mebut saydıqlarınızı çağırın onlar nə göylərdə nə də yerdə zərra qədərcə olan bir şəyə də de sahib deyirlər. Onların göylərin və yerin yaradılışında heç bir şərifliyi yoxdur və onlardan Allaha yardımcı olanı da yoxdur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ xəttə əzə füzzü ən qülubihim qaluu məzə qalə rabbukum qalul həqq və hüvəl-əliyyül-kəbir Onun qarşısında izin verdiyi kəslərdən başqa heç kimin şəfaahəti fayda verməz. Nəhayət, mələklərin qəlbindən qorxu keçib getdiyidə, Onlar, Rəbbiniz nə buyurdu diyə soruşarlar, digərlər isə haqqı buyurdu, o ucadır, böyüktür diyə cevap verərlər. Qul mən yərzüqüküm minəs səməvəti vəl-ərdiku lilləh Də ki, göylərdən və yerdən sizə ruzu verən kimdir? Də ki, Allahdır. Elə isə biz və ya siz ikimizdən biri ya doğru yolda, ya da açığaydın aydın azğınlıq içindədir. Qul la tus'aluna deki siz bizim etdiyimiz günahlara görə sorğu-sual edilməyəcəksiniz biz de sizin etdiklərinizə görə sorğu-sual edilməyəcəyik Kul yecmeu beyna-na Rabbuna thumma yaftahu beyna-na bil-haqqi wa huwal-fattahul-aliim. Deməli, Rəbbimiz hamımızı bir araya cəmləşdirib, sonra da aramızda ədalətlə höküm verəcəyidir. O, ən ədalətli hakimdir. Biləndir. Qul əruniyəl-ləziyinə əlhaqtun bihi şürakə, kəllə ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Xeyr, o qüdrətli, müdrik Allahdır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Biz səni bütün insanlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər kimi göndərdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ve deyirlər: "Bu vəd nə vaxtdır, əgər siz həqiqət deyirsinizsə?" Onlar: "Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?" deyirlər. "Sizə müəyyən bir gün vaxtı gecikdirilməyəcək və ya erkən Peki, size vadedilmiş bir gün vardır ki, siz onun ne birce saat böyle yubada, ne de tezleştirebilirsiniz. وَقَالَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ كَفَرُولًا نُؤْمِنَ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لَمَوْتُوفٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ كَافِرُ لَرْ Biz nə bu Qurana, nə də bundan əvvəlkilərə əsla inanmayacaq. Ki, aş sən o zalimları öz Rəbbinin hüzurunda saxlanılıb bir-birinə söz qaytardıqları anda görəydin. Zəiflər öz şəxsiyyətləri haqda yüksək rəydə olanlara deyəcəklər, Əgər siz olmasaydınız, biz iman gətirərdik. Qaləl-ləzînəs təkbəruu lilləzînəs tədəifu, ənəhnü sədədnəkum anil hüdə bə'də ircəəkum, bəlkün tüm mücrimin. Özləri haqda yüksək rəydə olanlar da zəiflərə belə deyərlər. Sizə doğru yol göstəricisi gəldikdən sonra, Sizi ondan biz mi yayındırdı? Hayır, siz özünüz günahkar idiniz. Və qaləl-ləzīnə istubrifu lilləzīnə istəkberu belməkru l-leyləyli və nəhəri əz təəmurunə nəə əz təəmurunə nəən nəkfurə وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَظْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Zəiflər özləri haqqda yüksək rəydə olanlara diyərlər. Xeyr, işiniz gecə gündüz hile qurmaq idi. qurmaq idi. Siz bizə Allahı inkar etməyi və ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz. Onlar əzabı gördükdə peşmançılıq hissini gizlədəllər. Kafirlərin boyunlarına zəncirlər vurarıq. Onlar ancaq etdikləri əməllərə görə cəzalandırılarlar.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 Onun cahcalal calal içində yaşayan sakinləri ona sadəcə olaraq, biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik, dedilər. Və qalunəxnə əksəru əmvələn və əvlədən və mə nəxnə bimu'adzəbin. Onlar, bizim mal dövlətimiz də, övladlarımız da daha çoxdur və bizə əzab verilməyəcəkdir, dedilər. Qul inna rabbi yəbsutur rizqa li mən yəşəu və yəqdir və ləkinnə əksərən la yəqləmun De ki, həqiqətən Rəbbim istədiyinin rüzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Lakin insanların çoxu onu bilmir. Wa ma amwalukum wa la auladukum bi-llati tuqarribukum 'an dana zulfa illa man amana wa 'amila salihan فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ yaxınlaşdıra biləcək nə var dövlətiniz nə də oğul uşağınızdır Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisnadır Məhz onların mükafatları etdikləri əməllərə görə qat-qat artırılacaq və onlar cənnətdəki mənzillərində asudə yaşayacaqlar. Vəl-ləzənə yəsəunə fi əyətina mu'acizinə ulaikə fil ayələrimizi qüvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə əzaba gir iftar ediləcəklər. Qul inna rabbi yəbsutur rizqa limən yəşəəu min ibadihi və yəqdiru ləh, və mə ənfaqtun min şeyin fəhü və yüxlifuhu. Və huvə xayrur raziqin. De ki, həqiqətən Rəbbim istədiyi qullarına rüzisini bol edər, istədiyinə də onu azaldar. Nə xərcləsəniz, Allah onun əvəzini verər. O, rüzü verənlərin ən yaxşısıdır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ <يَعْبُدُون> gün Allah onların hepsini toplayacaq sonra da mələklərə buyuracaq bunlar sizə mi ibadət edirdilər Qalu sübhaneke ente vəliyuna min dünihim, bel kânu yağbudunəl jinn, ektharuhum bihim müminun. Melekler diyecəkler, sen paksan, müqəddəssən, onlar deyil, sensən bizim hamimiz. Xeyr, onlar cinlərə ibadət edirdilər. Əksəriyyəti də məhz onlara iman gətirmişdi. Fəl-yəvmə la yəmlik ba'dukum li ba'din nəf'ən və la dərrən və Və nə deyirik, zalımlara dadın siz inkar etdiyiniz cəhənnəm əzabını. Bu gün bir-birimizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərsiniz. Biz zalımlara dadın yalan saydığınız cəhənnəm əzabını deyəcəyik.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 وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Ayələrimiz onlara açıq aydın okunduğu zaman, Bu ancak sizi atalarınızın ibadet ettiklerinden döndermek isteyen bir adamdır, deyərler. Onlar, bu uydurma yalanından başka bir şey değildir, deyərler. Kafirlere hak geldik de, onun bağrısında, bu yalnız açık aydın bir sehirdir, deyərler. Ona <gülüyor> mâ âteynâhum min kutubin yedrusunahâ, وَمَا أَرْسَلْنَا İləyhim qablekə min nəzîr Herçəmdik ki, biz onlara okuyup öyrənmələri üçün bir kitab vermemiştik Və Ve səndən evvəl de onlara bir xəbərdarlıq edən göndərməmiştik وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ Qablihim və mə bələğum işşərə mə ətəynəhum fəkeyfə kənə Onlardan əvvəlkilər də elçilərimizi yalancı hesab etmişdilər. Müşriklər onlara verdiklərimizin onda birini belə əldə etməmişlər. Lakin onlar mənim elçilərimi yalançı saydılar. Görüydün mənim onları həlak etməyim necə oldu? Qul, innəmə ə'zukum bi vəxidə ən təqumu lilləhi məthnə və furadə sümmətə təfəkkəruu, mə bi sahibikum min cinnə. İNHU VƏ İLLƏ NƏZİRUN LƏKUM BƏYNƏ YƏDƏYİ AZƏBİN ŞƏDİD De ki, mənim sizə bir cə nəsihətim var. Allah üçün iki-iki bir-bir ayağa qalxın, sonra da bir düşünün. Sizin dostunuzda heç bir dəlilik əlaməti yoxdur. O, Şiddətli əzab gəlməzdən əvvəl sizi ancaq xəbərdar edəndir. Qul ma sa'altukum min ajrin in ajri illa Allah wa huwa ala kulli shay'in shehid. ki, mən sizdən bir haq istəmişəmsə, onu sizin üçün istəmişəm. Mənim haqqım ancaq Allahdan olacaqdır. O hər şeyə şahittir. Ul inna rabbi yaqdifu bil haqqi allamul guyub. Deməli, Rəbbim haqqı endirir. O qeybləri biləndir. Qul cəəəl həqq və mə yubdə'u l-bətilu və mə yu'id Də haqq yu gəldi, batil ona qarşı nə ortaya bir şey çıxarar, nə də onu qaytara bilər Qul in dələltu fəinnəmə əzillu alə nəfsiyy Və in ihtədəytu fəbimə yuxin iləyə rabbi, inəhü səmiğun qarib. Peki, əgər mən haq yoldan çıxsam, öz əleyhimə çıxmış olaram. Yox, əgər doğru yolla gedirəmsə, bu da rəbdimin mənə nazil etdiyi vəhə görədir. Həqiqətən o eşidəndir yaxındır. Və ki, sən o kafirləri qorxuya düşdükləri vaxt görəydin. Onlar qaçıb canlarını qurtara bilməyəcək. Və onsuz da yaxınlıqda ələ keçiriləcəklər. Və qalulu əmənnə bihə və ənnə lähum tənəhüşu min Onlar biz ona inandıq deyəcəklər. Amma uzaq bir yerdə imana necə nail ola bilərlər? Və qadə kəfəru qabl və yəqdifun bil-ğayb min məkanin ba'id Halbuki bundan əvvəl onu inkar edir və əl çatmaz bir yerdən qeyb haqqında fikir yürüdürdülər Və <gülüyor> hilə beynahum və beynəma yəştehun kema fu'ila bi'şya'ihim min qabl İnnəhum kânu fi şəkkim mürib Daha öncə onların bənzərlərinə edildiyi kimi arzuladıqları şeylərlə onların arasına səd çəkilər. Həqiqətən onlar anlaşılmaz bir şübhə içində idilər.